ei Duhul nostru îl pune. Caracterul lui Isus, El ni-a adus să se dechtim noi.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 De aceea eu trebuie să am o purtare sfântă pentru că am fost răscumpărat cu un preț mare, sângele Domnului Isus. De aceea eu trebuie să lucrez dintr-o stare curată și înflăcărată pentru că sunt chemat la o slujbă înaltă, slujba Evangheliei. De aceea eu trebuie să am conștiința trupului lui Hristos pentru ca să păstrez și să întăresc unitatea între copiii lui Dumnezeu prin legătura păcii. De aceea eu trebuie să primesc în mine toată voia lui Dumnezeu pentru că numai prin această voie se păstrează întreaga creațiune. Fraților Prin cuvântul frați se arată că toți credincioșii Domnului Iisus alcătuiesc împreună o familie, familia lui Dumnezeu din lumea întreagă. Domnul Iisus Hristos este acela care ne-a numit frați, el fiind fratele nostru mai mare în familia lui Dumnezeu. Alegeți pentru orice lucrare în Biserica lui Hristos, chiar lucrări legate de nevoi pământești, trebuie aleși oameni plini de Duhul Sfânt, de înțelepciune și de credință. Oamenii firești, cât de religioși ar fi, fac numai rău în biserică, chiar dacă au talente deosebite, școli înalte de specializare și bunuri pământești, care ar fi necesare lucrării lui Dumnezeu. Întâi, predarea totală în mâna Domnului Isus nașterea din nou, umplerea cu Duhul Sfânt și apoi trimiterea în lucrarea Evangheliei, iată ce trebuie să știm noi, copiii ai Lui Dumnezeu. Alegeți! Credinciosul trebuie să aleagă mereu. Alege partea cea bună care este Hristos. Alege poruncile Domnului ca să le urmeze. Alege calea adevărului ca să umble pe ea. Alege binele, alege viața, alege pe Domnul. Alegeți dintre voi șapte bărbați. Cu privire la alegerea arătată în acest verset, subliniem un mare adevăr. Nu apostolii au ales, ci adunarea credincioșilor a ales pe cei șapte bărbați. Aceasta era o lucrare administrativă care nu privea pe apostoli. Ei aveau o slujbă duhovnicească de înfăptuit, vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Șapte bărbați Șapte este numărul de desăvârșirii. Bărbat înseamnă purtătorul seminței vieții. Cei care poartă în ei sămânța cuvântului lui Dumnezeu sunt adevărații bărbați care pot împlini lucrarea lui Dumnezeu. Vorbiți de bine Vorbiți de bine, de credincioși adevărați și vorbiți de rău, de lumea necredincioasă și de și credincioși. Așa era și Domnul Isus. Unii, cei sinceri în credință, îl vorbeau de bine, alții, iudei nesinceri și fățarnici, îl vorbeau de rău. Alesul Domnului, deci trebuie să împlinească și această condiție ca să poată fi un slujitor bun, să fie vorbit de bine de credincioși și vorbit de rău de cei neascultători de Dumnezeu. Plini de Duhul Sfânt Numai cei plini de Duhul Sfânt pot împlini lucrarea lui Dumnezeu, pentru că ei pot sta drept în bătaia vântului vrăjmaș și ei pot umbla drept pe calea voii lui Dumnezeu. Sacul plin stă drept, spune un proverb. Cei plini de Duhul Sfânt sunt cunoscuți prin aceea că sunt goi de Duhul lor sau al neamului sau al grupului din care fac parte. Duhul Sfânt umple numai locul gol, sufletul golit. Într-un vas plin nu mai încape nimic străin. Într-un om plin de Duhul Sfânt nu mai încape nimic străin de Duhul Sfânt. Plin de înțelepciune E nevoie și de înțelepciune, nu numai inimă bună și curajoasă. Înțelepciunea este tot darul Duhului Sfânt. La vechii greci, luptătorii olimpici își ungeau trupul cu un de lemn pentru a nu putea fi prinși cu ușurință în luptă, de lemnul făcea pielea unsuroasă și mâinile adversarului alunecau. Tot așa și noi, să fim munși cu Duhul Sfânt, căci atunci vrăjmașul nu poate să ne prindă. Te așteptăm, minute, te așteptăm să vin. Rumurile lumii sunt tot mai puțini, Drumurile lumii sunt tot mai puțini, Dorurile noastre sunt tot mai cujar, Remi așteptării unei cu Vremia așteptăr punei tu dai. Pe care îi vom pune în slujba aceasta. În care slujbă? Răspunsul? Să slujească la mese și la împărțirea ajutoarelor, adică într-o slujbă administrativă în adunarea Domnului, pentru ca apostolii care până acum făceau și slujba aceasta să nu fie împiedicați de slujba lor duhovnicească, vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Cartea Faptele Apostolilor a fost scrisă în limba greacă, limbă în care au fost scrise toate cărțile care alcătuiesc Noul Testament. În această limbă, pentru cuvântul slujire s-a folosit cuvântul diaconein, iar pentru slujitor s-a folosit cuvântul diaconos. Deci, ori de câte ori se vorbește în Noul Testament despre o slujbă, ori despre slujitori, se folosesc cuvintele diaconein și diaconos. În felul acesta, înțelegem limpede că și slujitorii cuvântului lui Dumnezeu, vestitorii lui, apostolii și slujitorii la mese, cei care făceau slujbe administrative în adunare, erau diaconi. Cei șapte bărbați plini de Duhul Sfânt, aleși de Biserica Domnului ca slujitor la împărțirea ajutoarelor la văduve și să slujească la mese, n-au primit ca titlu cuvântul diaconos. De altfel, în Cartea Faptele Apostolilor nu se află niciodată cuvântul acesta ca titlu dat cuiva, așa cum se află cuvintele prezbiteri și episcopi, pentru bătrânii aleși să supravegheze adunarea Domnului. Cei aleși într-o slujbă în adunarea Domnului, trupului Hristos, nu erau mai mari ca frații lor. Care mădulare sunt mai mari într-un trup ca să poruncească celorlalte mădulare? Capul este cel care poruncește. În trupul lui Hristos, capul, Hristos poruncește. Oare nu vedem noi adevărul acesta peste tot în Noul Testament? Să citim cu luare aminte și fără prejudecăți și vom înțelege bine adevărul. În trupul lui Hristos nu este și nu poate fi ierarhie, diferite grade de conducători ca în armată. Fiind locul potrivit aici, arătăm câteva documente în legătură cu ierarhia. Așa cum s-a zis mai sus, existența unei caste sacerdotale în biserică nu reiese din cele scrise în Noul Testament. Ceea ce se vede astăzi în anumite culte creștine este o rânduială care poartă pe cete iudaismului Vechiului Testament. La început, biserica nu apare totuși ca o instituție ierarhizată în sensul de mai târziu. Biserica se manifestă în istorie ca trupul lui Hristos. În dogmatica ortodoxă sunt arătate trei trepte ale ierarhiei bisericești. 1. Episcopul este treapta cea mai înaltă în ierarhie. El este simbolul perfecțiunii, chipul lui Dumnezeu Tatăl. 2. Preotul, prezbiterul, este simbolul iluminării și reprezintă pe apostoli. 3. Diaconul este simbolul purificării și ajută direct pe episcop. Gelasie în istoria Sinodului I Ecumenic, compare pe episcop cu chipul lui Hristos, prezbiterii fiind o reprezentare a tronului serafimilor, iar diaconii a herovimilor. Episcopul este purtătorul de cuvânt al adevărului, spune învățătura ortodoxă. El are harisma arierhiei, mare preot. Am citat din preot dr. Ioan Mircea, în dicționar al Noului Testament, pagina 137, editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă București 1984. În vechiul legământ era un singur arhiereu, mare preot. În nou legământ este tot un singur arhiereu, mare preot, Isus Hristos. În cultul ortodox și catolic sunt sute de arhierei. Sunt sute de arhierei. Cine are dreptate? Biblia sau orânduirile oamenilor? Preoția, prezbiteriatul, spune teologul ortodox Ioan Bria, este o prelungire a preoției din Vechiul Testament. În nou legământ n-a trecut nimic din orânduirea vechiului legământ, care este o umbră a realităților aduse de Domnul Isus Hristos. Vechiul legământ avea la temelie jertfe de animale care n-au mântuit pe nimeni din urmașii lui Adam. Noul legământ însă are la temelie jertfa Fiului lui Dumnezeu, care mântuiește cu adevărat pe orice păcătos care o primește cu credință și cu pocăință. În vechiul legământ, preoția se moștenea din Marele Preot, Aaron. Noul legământ este o preoție duhovnicească, născută din Marele Preot, Hristos. Toți credincioșii, oamenii născuți din nou, sunt preoți, întrucât fac parte din trupul lui Hristos. Vezi 1 Petru 2 cu 5 și Apocalipsa 5 cu 10. Nu există o preoție specială. Preoția specială este făcută de oameni. Cine îl face pe un om preot în Biserica Ortodoxă? Răspunsul, episcopul. Dacă preotul care a primit acest dar nu este vrednic, episcopul îl retrage. Spune mitropolitul Antonie Plămădeală. Episcopul care-i dă harul unui preot, tot acela are dreptul să îl și ia. În întrumătorul bisericesc Sibiu, 1988.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 Arde ne candela Cand de la iubire, Arde ne-nceta. Tumptăria noastră, Toarnă care în noi, Ca să O înapoi, Ca să nu ne Versetul 4: Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Apostolii își cunoșteau bine chemarea și alegerea lor, de aceea dădeau la o parte orice piedică din calea împlinirii acestei chemări. Ei aveau darul de apostoli. Acesta era un dar de la Dumnezeu, ca și alte daruri pe care nu le puteau da omul pe când diaconi, prezbiteri și episcopi nu sunt daruri date de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, ci numai slujbe în adunarea lui Dumnezeu, aleși de oameni credincioși. E adevărat că și pentru slujbe administrative trebuie tot oameni plini de Duhul Sfânt, pentru că nimic din ceea ce se face în adunarea Domnului Isus Hristos nu se face dintr-o stare firească și de oameni firești. Iar noi, apostolii, vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Deși s-a mai scris despre stăruință și în alte meditații, mai scriem ceva și de data aceasta. Stăruința este mama biruinței. Cel ce va birui în toate va ajunge țin pusă de Dumnezeu credincioșilor săi. Credinciosul trebuie să stăruiască în rugăciune, învățătura apostolilor, adică cercetarea scripturilor, legătura frățească, dragostea frățească, frângerea pâinii, în bine, credință, sfințenie, alergarea spre țintă, legea slobozeniei, propovăduirea cuvântului, harul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, toate lucrurile. Numai aceea este stăruință care e necurmată. Rugăciunea, dragostea și propovăduirea cuvântului trebuie să fie necurmate în viața credinciosului. Nimic nu i mai însemnat ca slujba de propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu. Orice altă ocupație pentru un credincios trebuie să fie secundară. Viața de credință și propovăduirea Cuvântului trebuie să fie latura principală. În vederea împlinirii slujbei duhovnicești, trebuie date la o parte toate piedicile. Sunt anumiți slujitori ai lui Dumnezeu cu o chemare deosebită în lucrarea lui Dumnezeu. Acestora trebuie să li se ia din cale toate piedicile pământești ca să nu fie împiedicați în lucrare. A în rugăciune și în propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu este și o lucrare deosebită pentru cei care au de la Dumnezeu darul acesta, dar este și o lucrare pe care fiecare creștin adevărat trebuie să o facă în locul unde se află, căci toți trebuie să fim lumina, toți trebuie să ne rugăm. Cine stă sub călăuzirea Duhului Sfânt și este un mădular viu în trupul lui Hristos, înțelege bine acest adevăr.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 Drumurile lumii sunt tot mai puțini, Drumurile lumii sunt tot mai puțini, Dorurile noastre sunt tot mai cujar, Premii așteptării unei cupocare, Brei mie aşkea tepi unei totodată. Tiptim tu tota. se timpui pentru Candela iubirii arde în ne neceretat. Candela iubirii arde în ne neceretat teriano tr toarnă care în noi ca să nu n-nătoare ca o ființă a pop ca să nu n-nătoare ca o ființă a pop te așteptăm tu să -mi mire prin Ocul așteptării, fă n mai simțin. Ocul așteptării, fă mai simțin. Dragostea nitrează și cu adânc suspin. Mai cu dor te cheamă din omire din. Mai cu dor te cheamă, vino mi revin.